da zan eh, bezala, Luciano Itzagirreren bakorpua iritsi da eh, Zagondarbiko bai. aireportura Ba, jaderik iritsi da Luciano berri bere Euskal Herrian eh, daukagu, eta bueno ba, momentu oso emozionanteak bizi eh, zanditugu aireportuan, eh, lehen hori paten genuen betela, jende asko, jende desente eh, etorri da, Luciano hiriongi etorri da ematera, eta bueno iritsi besain pronto, zen ideak eh, jende guztiaren aurrean kokatu dira irte eren Atean, atetik e, irte mezen laster, eta, bueno, agurra dantzatu zaie, eta, bueno, jazarpen bat egon da, e, guardia zibilak, ere portuko guardia zibilak, egon e, du ditelako bertan, ba, bueno, eze oliurik eze goteko eta bar, baina hori ez da azkenean, e, ez da, ez, ez, ez dute zer darako bali ditan, ziren, bueno, jendea, ba, bueno, e, oiuak eta luseno zaitugu, eta horrenako oiuak entzun dira, ez eta guardia zibilak saiatu dira, e, EZRS oiukatzen betela, normaltasuna, lazeitasuna, esaten genuen betela berriro Luciano Luziano Euskal Herrian da, eta, eta, bueno, ez momentu oso oso emozionanteak, eh. Uh -huh. Miraz, e, arrera omen aldia esan bezala, lehenengoa, e, ondareko ariroportuan, eta orain e, pentsatzen dugu bat doni bane, e, pasai doni bane zuzendu direla, ez da? Zimen, e, kaldeket jendearekin e, izketan e, aritu garela, e, aipatzen duten, e, amabostean horrelako ekitaldiot egin godala. E, doni banen, amabostean, ordua ez da horren iziartu, baino apirilaren amabostean e, izango dela pixkabat e, ongiet horri e, ekitaldi hori. E. Uh -huh. Bueno, baitz hoi e, gelditzen gara. Me, Ander, esker milan, gurean izategatik. Ez horregatik, nahi dutun erako. Mi esker.